Ik heb een aantal salama salimini, in de metimia, van de kerk van de kerk van de kerk de Polisi ya taifa imisitisha hii kikao cha mashirika olukompa moja na parsemene na wandishi wa habari mengi zaidi ni katika tarifa hii na kiongozi wa mta bamba tarafa ni bururi alingatuliuwa kwenye wazifa wake miyongoni sababu za kungatuliuwa kwa keku na kutoza ushuru na kufikisha na kutofikisha pesa hiu katika hazina ya tarafa. Nahuko huko taraf, na tarafa ya mukaza inahitaji bilioni ,48, 48 ili kutekeleza Miradia Mandeleo PSDC kwaluwaki Faransa awamu ya tatu. Kwa haya na mingineyo, karibu jinalangu Moize Misago, Michambozona Erik Uimana. Eric Wimana. Isanganiro. Habari kamili. Watu wawili walifariki dunia na wanafunzi 27 kujeruhiwa wote wakiwa ni raia wa mkua wa kayanza hiyo ni tathmini ya ajali ya gari aina ya fuso iliotokea jioni ajumapili hii wakati walisafirishwa kutoka mkua chibitoke. Uongozi wa idara ya elimu katika mkoa wa Chibito wa mkoa wa Kayanza unatuahuhufu ndugu na ndugu wa majeruhi kwa hali ya afya ya wao inendelea vizuri ambapo wanalazwa wanalazwa kwa ajili ya kupatishwa matibabu katika hospitali ya mkoa wa Kayanza na kuna ripoti wa mwanamama mama wa Tarafani Gihanga ambaye ame maisha na meyuka ukata shingo usikwa kwa mkia juma tatuhi mume ambana tumiwa kisa hicho tayari kujiwasilisha kwa vyombo vya usalama mkowani bubanza. Duru za habari kutoka eneo za tukio zinarifu kwamba ndugu wa tatu wa mume huyo na opia wameka matwa kutokana na kuoa walipasi usiku hadi majira sana 8 na hayati huyo na masomo ya michezo ni lazima yawe na viwanja lakini pia na wataalamu wa wachezaji wanafanya tathmini katika masomo hayo mkurugenzi wa michezo kwenye idara ya michezo Loranze Imani anaashiria kuwa Wachezaji hao wanaanza kujifunza kwenye masomo hayo toka kiwango kidogo kuanzia miaka mitano hadi sita tumsikilize. Masomo ya michezo ni mambo muhimu sana nchi yote. Unajua nini njoo Vijana ukianza kusomea iyo mchezo ungaliki jana, Akili ngali natumika bizuli Na iyo tekniki yako na ungaliki jana, kijana kawaida Unaupata muda wa kuenea Wa kujua sana kuhusu iyo mchezo Na kuitumia katika mchezo ya mbali mbali Na wanaparifeni Na bitu ingini inatakiwa kuhusu iyo mashuli ya mchezo Hawa tasema na shule ya mchezo Na unafasi yako na mchezea auna swimming pool ya yenyewe ya Tajesha Bisudi auna lifasia ya kunyang'ura dyuma ya kumaza mwili auna waganga auna wale wengine wanafuatilia kabisa behavior yako hao wote wanaingia pamoja inaweza kuwa ni kundi moja bila kusahabu wa kocha kwenye aisomea tena wengi juu kwa maoni yangu ningeanzisha wa kocha wazowefu sana kuanzia kule chini juu kule chini ndo kiona ile tactic na ile technique yako migulu kabisa tangu tanguka inangaliki yana takuwa raisii na match kubwa. Juhu na nakuwa akili sawasawa ya kuchuwezi mchezo. Mm -hmm. Ndobu manasema, ingikuwa ni mimi. Lingazisha watukocha wa tala ulewa masure ya mchezo na maize hawa inye bakoza na level ya grassroot wa senior. Una mchezaji ambaye alipewa marifa katika shule hizo za kufundisha mpira. Nituatipi na ule ambaye ya kuweza kufani kiwa kupitia shure ni. Tofauti hiko sana. Ule mchezaji ya piti masomo ni ule mutu unawana atumia mudawaki gisena taka. Mfano, tafuta kawumbu kamoja. Patia watoto wa mu, darasa la kwanza primary. Mbwate kawumbu kukiwanja tu wangalegisi watakimbia wote kukawumbu ka logota, wote. Mm -hmm. Lakini mukiwanja mtu ya ilisomea kaiyo, anajua mimi nacheza hivi. Area yangu ya kucheza ni ii, kazi yangi naishia hapa, anachoka pole pole pole pole. Tangini, banchoka kubudaika ii. Mwajua penji kawumbu naenda, tawa yifatilinye. Na tukendele na tarifa hii ni kwamba raisu wajamuhuri anasitiza kwamba hatua ya kwa zuia Wanisha daladala pikipiki piki pamoja na beskeli kufika mjini kwamba, kwamba kamwe haitobadilika Anaeleza kwamba kuzuhia vyombo hivyo vya usafiri kufika mjini kati ni kwa mantiki ya kuboresha usalama barabarani Na kuzuhia vurugu, raisu evares ndashimiye alitamka hayo mkua ni muyinga katika mkutano aliondesha na raya mkua huo ilikuwa ni Ijuma wiki jana na polisi ya taifa ya Burundi iliwazuia ilizuia mkutano wa pamoja wa wanahabari na vyama vya kiraia parsemé pamoja na ulukomu Jumatatu hii hata hivyo viongozi wa mashirika hayo wanasema kwamba kikao hicho ambacho kilikuwa tayari kuanzishwa Hakikuwa zimia kupinga hatua ya sirikali ya kutenga semu ya kazi za usafiri wa uma kwa watu miaji wa daladala pikipiki pamoja na besikili siku za usoni mengi za dinae Romualde ni habibuze. Katika mkutano huu jumatatu jumatatui, Fostend kumana kiongozi wa shirika parsem la kuwa masisha laia kubadili mwenendo, hamebainisha kuwa uwalio uwekeza katika pikipiki piki, bajaji na baisikili watapata hasara ya bilioni hamsini, Kulingana naye hata mitaji ya raia sharti ilindwe. Kwa upande mwingine, anataja kasoro nyingine katika kuruhusu mashirika ya kisirikali kutumia pikipiki, lakini ikawa marufuku kwa mashirika ya kibinafsi kabla ya kuwasilisha mapendekezo yake kwa serikali kuhusu hatua ya kuweka mipaka kwa vyombo hivyo. Kiongozi wa shirika orikom, amesema kuwa mashirika pamoja na Olcom haya yania ya kupinga hatua ya sirikari. Gabriel Ftiri anakiri kuwepo suala la usalama wa barabarani lakini ukinzani na kuja katika mbinu za kulishuhulikia Bada ya dakika chachi Polis imengia ukumbini kiongozi waki Aka kusimamishwa kwa mkutano huo Aki watuhumu kutokuwa na ruhusa Ya kuendesha mkutano wenyewe. Mashirika Parsem na Orkom Yalikuwa mkutano wakati sirikali Kupitia waziri wake mwenye dhamana usalama Tayari imetangaza kuwa Hatue kuweka kueka maeneo marufuku kwa baiskeli bayagi na pikipiki Kamu haita Rudy Nyuma Isanganiro. Ikuwa ni sasa 7 dakika 28 tundela tarifa hii. Kitacha pesa bilioni 48 ni makadiri wa garama za utekele wa mpango wa mandelewe ya jami. Pese dese kwa luga kifaransa awamu ya 3 mwaka wa 1220-1225. Hatia mpango huo inategemea sekta ne ambapo ni ilia utawala bora. Sheria kunganisha raya pamoja na kijami na usawa. Inatarajiwa kwamba madhehebu ya kidini na mashirika asiyo ya kiserikali yanayofanyia kazi katika tarafa ya Mkaza yataunga mkono mafanikio ya mpango huo. Na baadhi ya mito ya kusini mwa mji wa Bujumbura inahifadhiwa wakati ulimwengu na shirika siku ya kuhifadhi mito, reporter wetu wamekuta harakati za kuhifadhi mazingira zinaendeshwa kwenye mto zikiendelea. Ngambo ya mtu kanyosha raia wakata Katani Kibenga wanaomba kupatishiwa daraja kando na kulinda mtu huo ambao wanasema kwamba unasababisha maji kuvamia makazi yao mengi zaidi naye Jamariviane ngenda kumana. Shuhuri za kulinda muto muha na muto unaopatikana kando na shule Linato wa marifa kwa maafisa wa askari jeshi iskam za na kituo obuha Kama inavyo dililishwa na bango zinazopatikana kando na eneo hilo Kati ya balabala la pili na la tatu mutani musaga kando na kingo za muto mimba Kuna shuhudi wataka zinazorundi kwa upande mmoja wa muto huo Laia tuliemukuta eneo hilo hamedufamisha kwamba walijaribu bina nafsi kulinda mto huyo kupitia upelesheni ya kupandikiza miti ya ina misuna ili mto huyo usiendelee kuporomoka na baadaye kusalabisha hasara tele ushuhuda kutoka kwa bwana huyo unafahamisha kwamba baada ya kupandikiza miti hiyo ya mto mpimba hukongeza kwa haribu miliki zao kama ilivyokuwa hapo zamani kwenye mto kanyosha kuna ushuhudi watakazi nazo patikana ndani ya mto huo na kuepo mawe yenye uzito yanayopunguza Zamuteriko, Wamaji, Kwenyupande, Wanao Patikana, Kata, Yakivenga, Mutani Kinindo, Na Kata, Yagisio, Mutani Kanyosha, Kunashudi, Wawatu, Wanao Chimba, Muchanga, Pamoja, Nawengine, Wanao Safilisha Watu, Wakiwabeba, Kwenymugongo, Bazi, Yalaia, Wanao Indesha Kazio, Wanaereza Kwamba, Inawa Saidia Vilizio, Kujendereza, Wagitorea Wito, Ausika, wa Iri, Wajibike Kikamilifu, Eno Hilo, Kupatikane, Daraja, Sikuku, yakimataif ya kulinda mito ilianza kusherekewa tangu tale kuminaine mechi munamo mwaka arfu moja mia tisa tisini na saba shukranja marivyane kumana na kwa kuhitimisha tarifa bari ni kwamba kiongozi mkuu kwenye ofisi ya gavana wa mkua bururi alimsimamisha kazi mkuu wa mtawa bamba ya bururi Obadhirifu wa ushuru wa tarafa na faini alizo toza raya kinyume chashiria na upendeleo ni miongoni masababu kuza kufutua kwake kwa mujibu wa uongozi wa utawala mkuwani bururi Yeye ndiye mkuwa ntawa ne ambaye amefukuzwa kutoka kwenye wadhifa wake katika wa bururi Langu januari mwaka huu habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kumkuwa ni bururi zeno nzambimana. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa saba nakika thalathina mbila ziada sina. Isipo kwa tu na kwetire nyote ambao. Mtegea sikotangu mwazwadi mwisho ni mshukuru piafu ni mitambo erike wimana. Langu moize misago na kutokene mchana wema kwa akherini.